Hjärtligt välkomna alla närradio-lyssnare till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Idag är det lördagen den 24 oktober år 2009 och programmet sänds mellan klockan 14.00 och 15.00. En första reprissändning går ut i getten söndagen den 25 oktober mellan klockan 09.00 och 10.00. ...och en andra repris torsdagen den 30 oktober mellan klockan 20.30 och 21.30. Ansvarig utgivare för sändningarna är Arnold Boström. Jag som pratar heter David Long och med finns även... ...David Bergkrist. ...och vi har naturligtvis också studiotekniken Georg med oss. Och det har hänt ganska mycket den senaste veckan. Det har hänt mycket inom Sverigedemokraterna och vi har nämnts väldigt mycket i media... Det som hände för en vecka sedan det var att Sverigedemokraterna hade sina första landsdagar någonsin. Det kallade vi tidigare för riksårsmöte och brukade hållas varje år i maj månad. Men nu så är det alltså landsdagar och det hålls vartannat år och det kommer att vara i oktober månad. Och Det här har det också sänts från landsdagarna ett långt sammandrag i SVT 24 som man också kan se på SVT Play på internet. Sveriges Televisions hemsida Och vi höll till i Skånska Klippan Närmare bestämt Jungbyhed, Den gamla krigsflygskolan Det var där som flygvapenpiloterna utbildades Mellan 1926 och 1998 Då det lades ner och flyttades till annan ort Men vi blev alla välkomnade av Jensli Andersson Som är kommunfullmäktige ledamot i Klippan och sen så var det ju de sedvanliga punkterna på dagordningen, formalia, ekonomisk redovisning inför alla de ombud som hade kommit dit från hela landet. Och verksamhetsberättelsen presenterades och den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Och vi valde naturligtvis också en ny styrelse. Och den styrelsen som valdes, det var ju då partiordföranden Jimmy Åkesson omvaldes- och vicepartiordföranden Jonas Åkilund lika så. På andra viceordförandeplats där sattes Karina Herstet. Det var ju tidigare Anna Hagvall. Anna Hagvall, hon är nu en av de ordinarie ledamöterna. Och det är även Björn Söder, Per Björklund, Mattias Karlsson, jag själv, David Long. Rickard Jomshoff, Lars Isovara, Tony Wiklander och Sven Olof Sällström. Och alla dessa valdes enhälligt av årsmötet, eller av landsdagarna rätt sagt. Och bland suppleangerna där var det inte lika enhälligt men det valdes enligt valberedningens förslag. Förste suppleang blev Jonny Skalin. Och sen Stellan Bojerud blev också suppleang. Han som alltså bor i Sundbyberg och har just gått över till Sverigedemokraterna för detta moderat. Eh, Ole Larsson och Belinda Gehle och Per-Arne Wahlberg, också dessa suppleanger i Sverigedemokraternas nya styrelse. Ja, eh, de här de, eh, får säga, det var, var väl mycket trevligt, eller vad tycker du själv David? <kör> det får man väl säga. Mm. Alltid roligt att träffa folk från resten av landet. Och stämningen var mycket god, vi eh, hade en mycket, mycket givande debatter får man lov att säga. Och något som också höjde stämningen under lördagskvällen, det var ju att vi då också fick besked om att vi fick vårt högsta resultat någonsin i en SIFO-mätning. Sverigedemokraterna fick 4,7 procent i SIFO under förra helgen. En annan notering som gjordes var att Skoop gav oss 3,6 procent. Och det innebär att oktober månad 2009 är en av de bästa någonsin totalt sett. Om man tar ett genomsnitt av samtliga opinionsundersökningar. Men tillbaka till landsdagarna. Vi debatterade en massa olika politiska områden. Bland annat arbetsmarknadspolitiken. Där nämndes det att det måste bli ett slut på diskrimineringen av svenskar. Det är så att företag får en stor del av lönekostnaden subventionerad av staten om en invandrare anställs istället för en svensk. Och till exempel så ska också invandrare som vill bli brandmän inte behöva samma kompetens som svenskar just för att det finns för få invandrare som är brandmän. Och Mattias Karlsson från Malmö, han sa då i debatten att den diskrimineringen har motiverats av regeringen med att det finns ett problem med att invandrare i till exempel Rosengård kastar sten på brandmän därför att de är, det är för många svenska brandmän. Och det tyckte Mattias var ett ganska intressant resonemang om förhållandet hade varit det omvända. Det vill säga att svenska ungdomar kastar sten på brandmän därför att det är för många invandrare. Då hade man nog inte sett likadant på saken. Och efter att Mattias Karlsson sagt det så kände sig SVT-kommentatorn när det här sändes alltså i Sveriges Television på SVT24. Hon kände sig tvungen att gå in och upplysa tittarna om att det inte är alla invandrare i Rosengård som kastar sten på brandmän. Erik Almqvist, han menar då med anledning av att eh, företag får en stor del av lönekostnaden subventionerad av staten om en invandrare anställs istället för en svensk. Det menade Almqvist att vi svenskar därmed får subventionera vår egen diskriminering och att detta regelverk är snudd på landsförräderi. Ja, När debatten var betydligt längre och mer innehållsrik än så. Eh, ni kan eventuellt se den eh, faktiskt så här i efterhand på SVT Play på SVTs hemsida. Men i slutändan som bifölls i alla fall partistyrelsens förslag till riktlinjer för arbetsmarknadspolitik. Och de riktlinjerna finns också utlagda på hemsidan www.sverigedemokraterna.se. Gå gärna in och läs detta. För att göra en liten avstickare, så när vi nu ändå är inne på arbetsmarknadspolitik, så tänkte jag också komma in på den artikel som publicerades på DN Debatt torsdagen den 15 oktober alltså precis innan våra landsdagar då var det så att en debattartikel med rubriken Arbetskraftsinvandring hjälper inte offentlig sektor publicerades av Jan Ekberg, professor i nationalekonomi har skrivit den och han jobbar på Centrum för arbetsmarknadspolitisk forskning och han konstaterar då att det finns inga starka offentliga finansiella argument för invandring Argument finns för invandring av specialister och det finns skyddsargument för flyktinginvandring, menar Ekberg. Men effekterna av invandring som ett medel för att underlätta för välfärdssystemet, att försörja en åldrande befolkning, är små. En orsak är att invandringen ökar befolkningen, vilket ställer större krav på den offentliga sektorn, skriver alltså den här professorn i nationalekonomi, Jan Ekberg. Han skriver en ganska lång artikel, jag tänkte ta några korta citat här. Att eh, om integrationen och eh, allt annat fungerar så att eh, invandrarna jobbar i samma utsträckning som svenskar så uppkommer årligen positiva effekter på den offentliga sektorns finanser. Men de effekterna blir mycket små. Kalkylen är alltså grundad på god integration på arbetsmarknaden. Och att det liknar den situation som vi hade på 1960- och 70-talen. Men under de senaste 20 åren så har integrationen på arbetsmarknaden varit betydligt sämre. Eh, årsbeloppet, eh, framtida årligt reformutrymme motsvarar cirka 0,1% av BNP år 2015. Cirka 0,4% av BNP år 2025 och så vidare. Han eh, räknar upp ett stort antal siffror där. Och eh, slutsatsen av det hela i slutet är att det finns således inga särskilt starka offentliga finansiella argument för framtida invandring. Däremot kan det finnas andra argument, just det här med invandring av specialister eller just flyktingar som behöver skydd. Men i övrigt så, alla, allt det här talet om att vi måste ha en massinvandring för att klara välfärden, det är alltså rent nonsens. Mm. Och sen tycker man, tycker jag att det är oerhört kränkande då, som Erik Almquist just påpegar, att, att man subventionerar lären till, till personer som kommer direkt från utlandet till Sverige mm. för att arbeta. Eh, det gör ju även att fler svenskar försätts i arbetslöshet. Eller svenska medborgare för den delen. Och eh, man borde egentligen kanske istället vända på det och försöka få, få eh, se till så att företagen får betala en högre eh, arbetsgivaravgift för utländska arbetare istället. Va? För då, då hjälper man ju även... Den, och bidrar till, så att säga, med pengar till, till den person, svensken då som försätts i arbetslöshet mm. eh, som ska leva då på socialbidrag. Och samtidigt så är det ju så att det här med eh, experter då, om man då vill anställa en expert från utlandet så är det väl inte helt orimligt att man då får betala lite extra för den expertis som inte finns i Sverige, om det nu finns någon expertis ja. som inte finns i Sverige. Ja, så, så, det är Så tveksamt i och för sig. Mm. Jo Jo, det är egentligen ganska märkligt. Om det nu vore så förträffligt med massinvandring och arbetskraftsinvandring så borde det ju dessutom löna sig att betala lite extra för den kan man tycka. Men nu verkar det som att arbetskraftsinvandringen efterfrågas överhuvudtaget inte av företag eller av offentlig sektor. Inte särskilt stor utsträckning i alla fall. Och därför så måste det sponsras av staten. Det vill säga vi som betalar skatt, vi ska alltså subventionera för utlänningars arbete. Fullständigt horribel politik som drivs av det nuvarande etablissemanget. Mm. Och det är ju svårare för även för invandrare som, som har fått svenskt medborgarskap på arbetsmarknaden. Utan, I första hand så går det här till folk som, som ska komma hit, hit och importeras direkt till arbetsmarknaden. Alltså mm. folk som inte ens är medborgare i Sverige. Mm. Så att vi har ett ja, vi... gemensamt problem där med, med de som har invandrat i Sverige och mm. har assimilerats. Vi läste ju upp eh, siffror från Statistiska centralbyrån för ett par veckor sedan. Jag tror det var väl du och jag som sände mm. det också angående eh, hur stor arbetslösheten var bland invandrare som hade kommit de senaste åren och eh, fortfarande efter tio år så var det ju fruktansvärt mycket högre andel arbetslösa Även bland de som hade varit i Sverige i över tio år alltså. Och då var det alltså 2007 som var det sista året man tittade på. Och de flesta är ganska överens om att under finanskrisen så har arbetslösheten ökat väldigt kraftigt. Och att det troligtvis är invandrare som, som har ökat i arbetslöshet i störst utsträckning. Mm. Ja, vi... Kan jag kan också konstatera att landsdagarna resulterade i väldigt stor medialuppmärksamhet. Det var heltidsuppslag, eh, helsidsuppslag och eh, i bland annat Expressen söndagen den 18 oktober. Eh, där Expressen då hade letat upp Astrid Lindgrens eh, levande släktingar och eh, frågat vad de tycker om att Björn Söder hade hänvisat till är romanen Bröderna Lejonhjärta, där han då menar att det som beskrivs där är lite grann något som vi demokrater känner igen oss i, att stå upp mot orättvisor och förtryck, något som vi demokrater väl känner till. Och precis som Carl Lejonhjärta gjorde så ser vi ljuset, vi ser hoppet om en bättre framtid, sa Björn Söder bland annat. Och det försökte man göra en grej av och hoppas då att folk ska bli upprörda över detta. Sen så har vi också sett att i Sydsvenskan så nämns våra landsdagar och det var en liten debatt om biståndet, biståndspolitik. Och rubriken i Sydsvenskan är då att partiledningen vann striden om biståndet. Från att i två decennier ha velat öka biståndet med 10 tiotals miljarder kronor slog Sverigedemokraterna igår fast en ny linje. Sänkt bistånd. Det var en medelväg och en seger för partiledningen. Flera ombud ville helt slopa biståndet. Och även i Sydsvenskan så nämndes det här med Björn Söders tal om eh, ja, jämförelsen med Astrid Lindgrens romaner. Mm. biståndet, det handlar ju väldigt mycket om att Biståndet nu idag går ju ofta till regeringarna och inte till, direkt till, till där hjälpen behövs. Och det är ju alltså eh, den här biståndet för att bygga upp eh, de här urländerna som, som vi är mest kritiska till. Därför att det har ju visat sig att pengarna, som Staffan brukar påpeka i sin ingress, är att de oftast går till enskilda maktinnehavare i de här länderna och till militär och andra, annat då, mm. nödvändigt. Eh, så att vi har ingenting emot de här bistånden som går till nödbehövande och katastrofer och så vidare, naturkatastrofer utan där är det är ju tvärtom mm, Men det är också svårt att kontrollera vart biståndet tar vägen och det mm. har ju förekommit korruption och annat. Sen i Aftonbladet söndagen den 18 oktober så är det en stor bild på Jimmy Åkesson där han höjer ett glas vin och står och har en mikrofon i handen och en massa applåderande människor omkring sig och rubriken är Förenade av rädslan och så står det så här också, SD förbereder för val men talar som om de ska ut i krig. Och Ljungbyhed, det skulle kunna vara en tysk ölhall i München med tegelvägar och höga välvda fönsterbågar. Framför fönstren hänger stora affischer. Ja, det är beskrivet mycket väl men det är alltså på den gamla krigsflygskolan vi befinner oss och det står också Tar i för Kung och Fosterland Jimmy som Sverigedemokrater siktar på att bli Tredje eller fjärde största parti Efter valet nästa år Med en budget på 19 miljoner kronor Och opinionssiffrorna säger att de kan lyckas Ja Det här var bara ett litet axplock Av all den uppmärksamhet vi fick mm. Efter landsdagarna Förra veckan Så att jag tror nog att de flesta av lyssnarna Har lagt märke till oss också i tv och radio, ni som lyssnar på det. Ja, vi tar väl en första paus melodi och sen så kommer vi in på. Vi kan, vi kan återkomma st lite st Större mediestormar det. efter. Mm, mm. Men som sagt, första pausmelodin, håll till godo. Mm. Ja, ni lyssnar till Radio SD, Sverige, demokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz och det ni hörde var Stenhammars Sverige. Ja, vi pratade ju om våra landsdagar och mm. mediebevakning och så vidare. Ja, precis. Och jag vill ta upp vad aktuellt, SVT aktuellt, hur de försökte vinkla vinkla lite grann i, under fredagskvällen. Där. För de hade ju ett inslag då där de intervjuade ett antal ombud då, som var på plats i Ljungbyhed. Och dels så var det då, man pratade om att ombuden vill försöka lyfta andra motioner som inte handlar om invandringen. Jag vill minnas att, jag kan inte minnas att någon motion är överhuvudtaget vi hand om invärgen, men i vilket fall som helst så var det ju då, dels var det Louise Eriksson då då, från eh, Gävle. Gävleborgs län som blev intervjuad och hon menar på att hon brinner mycket för äldrefrågorna. Och sen blev jag själv också intervjuad och påpekade ju då att det fanns emotioner om, om tobaksjatten. Att man vill försöka få ner, alltså motionärens ambition det var då att man vill få ner cigarettrökandet i landet. Och anledningen att jag lyfter fram den motionen det är ju självklart för att jag anser att det är väldigt viktigt. Därför att tobak och särskilt rökandet då det, det har en negativ det påverkar, påverkan då, inverkan på samhället. Så det var inte alls frågan om att lyfta andra frågor än invandringen. Och eh, sen det här med invandringspolitiken, eh, arbetskraftsinvandringen som, som jag också ville belysa. Det, var ju, det är ju någonting som jag själv anser då att det, det är faktiskt det viktigaste problemet som jag har nu. Att eh, få ner arbetskraftsinvandringen. och eh, Särskilt nu när de här borgerliga partierna vörmar så eh, mycket för Arbetskraftsinvandringen, trots att vi inte har något behov överhuvudtaget. Va. Så där kan man ju se hur, hur då, då media vill försöka få det till att vi lyfter motioner som, som, som, som inte handlar om invandring. Mm. Det är ett ganska fult knep, särskilt när inte tv tittarna har möjlighet att kanske se alla våra motioner. Så att eh, media, det, man förvånas aldrig över deras sätt då. då. Man kan vinkla. Nej, precis. Ja, nej men alla som var närvarande såg ju hur det var på riktigt och ja, vi har väl alla uppgifter också på internet för de som är intresserade. Mm. Ja, vi kanske ska ta och lämna landstagarna då och konstatera att det var som sagt mycket givande och mycket lyckat och alla var glada efteråt får man lov att säga. Men det som har orsakat den största mediastormen under den gångna veckan det är ju en debattartikel i Aftonbladet som Jimmy Åkesson skrev i måndags, tror jag det var. Och då har den rubriken Muslimerna är vårt största utländska hot. Det ska vi kommenteras direkt att det där är alltså Aftonbladets rubrik. Åkesson har inte skrivit den rubriken utan det är Aftonbladet som anser sig ha Eh, rätt att eh, sätta den rubrik som de tycker passar bäst till artikeln. Mm. Eh, men debattören då skriver så här, jag ska göra allt i min makt för att vända trenden, säger Jimmy Åkesson. Och eh, ni kan fortfarande läsa artikeln på internet om ni går in på Aftonbladets hemsida. Eh, men något som han kommer till en bit ner i artikeln, det är det att eh, för 20 år sedan så tror jag att de flesta svenskar skulle ha mycket svårt att tänka sig att islam skulle komma att bli Sveriges näst största religion. Att svenska konstnärer som kritiserar eller skojar med islam skulle leva under ständigt dödshot. Att ett tiotal muslimska terrororganisationer skulle komma att etablera sig i Sverige. Att ledande muslimska företrädare skulle framföra krav på införandet av sharia-lagar i Sverige. Att svenska landsting skulle använda skattebetalarnas pengar till att skära av förhuden på fullt friska småpojkar. Att Sverige skulle ha flest våldtäkter i Europa och att muslimska män skulle vara mycket kraftigt överrepresenterade bland förövarna. Att svenska badhus skulle införa separata badtider för män och kvinnor. Att svenska kommuner skulle överväga införandet av könssegregerad simundervisning i skolorna. Att frysdiskarna i våra livsmedelsbutiker skulle erbjuda ritualslaktat kött samtidigt som svenska förskolor slutar att servera fläskkött. Att svenska skolor skulle införa nya lov att fira avslutningen på ramadan samtidigt som kyrkliga skolavslutningar förbjuds på fler och fler skolor och så vidare. Allt detta är idag en del av den svenska verkligheten. Och så allra längst ner så står det då att som Sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år. Mm. Jag kan kommentera direkt där och säger att eh, redan på 60-talet så hade vi mycket muslimer, eller en del muslimer, och så säger jag, kanske inte så mycket då, men det var fortfarande någon gång på 60-talet som det blev. Den näst största religionen så att, Där har ju, har ju då media rätt då, När de påpekar det Men, mm. eh, Sen kan man ju gå vidare och se här då att Det här med alla de här kraven som man vill ställa alltså, det, det fanns en muslimsk invandring eh, På 60-talet På 70-talet, på 80-talet och Då var det inga krav så att, Man kan ju fråga om det verkligen är Så att det är ett utländskt hot Det är väl snarare så att de här etablerade partierna Som, som anpassar sig mer Efter den här mm. Så kallade invandringen då och om muslimerna som kom till Sverige då, på 60-70-talet om de kunde komma hit utan att ställa några som helst krav på det svenska samhället och lätt kunde assimileras in i det svenska samhället och leva som goda samhällsmedborgare och bidra till välfärden genom att arbeta betalskatt så ser jag liksom, inga problem med att även folk ska kunna göra det idag. Det känns precis som att det, det, det, det verkar som att det de etablerade politikerna som som sagt som, som ligger bakom den här äh, kraven snarare. Mm. Mm. Jo visst är det så. Det är ju de etablerade politikerna som är orsaken till alla problem egentligen. och jag förstår mm. egentligen inte vad det är som gör att våra politiska motståndare hela tiden hänger upp sig på och tror att det är vi som attackerar invandrarna. Vi har aldrig kritiserat invandrarna egentligen utan vad vi kritiserar är ju politikerna. Det är politikerna som måste bort från sina platser i riksdag, kommun och landsting därför att det är de som orsakar problemen. Förekomsten av utlänningar i Sverige och islams utbredning framförallt, det är ju egentligen bara symptomen på sjukdomen så att säga. Mm. Jag har ju hört från muslimskt håll också att enligt islam så ska man, när man kommer till ett nytt land, ska man ta Ser den dit man kommer så att säga och anpassa sig efter de lagar och förordningar som finns. Här verkar ju precis som att det är de etablerade medierna och politikerna som säger till invandrarna att Nej, men här behöver ni inte ändra er inställning, här behöver ni inte anpassa er efter, efter, efter de svenska sättet att leva utan här kan ni ha kvar era gamla traditioner och så vidare och då blir det ju fritt fram. Mm. Det här har som sagt lett till otroligt mycket uppmärksamhet i media. Bland annat har Jimmy Åkesson fått debattera det här med Måd Olofsson i Sveriges Televisions Godmorgon-program. Det som Jimmy då angrep Måd för det var att de inom Centerpartiet har en kandidat inför nästa års riksdagsval som har förespråkat särlagstiftning för just muslimer. Och Jimmy frågade då Är det verkligen okej okay att företräda Centerpartiet när man har den inställningen Att kräva särlagstiftning Och Mod Olofsson slingrade sig hela tiden Jimmy Åkesson ställde frågan gång på gång på gång Och Mod Olofsson slingrade sig gång på gång på gång Så att det var en mycket intressant. Det var en ganska hård debatt men det var mycket sevärt för lov att säga. Jag tror att det går att se den fortfarande på mm. SVT Play. Om inte annat så går det säkert att se den på Youtube. Sen så sa jag ju det också att när det gäller det här med särlagstiftningen, då som, som kom från visst muslimskt håll då, att man vill kräva i badhusen så vill man kräva då att män och kvinnor inte ska kunna vistas så att säga under samma tid då. Det är inte bara ett, en sär rättighet för muslimer utan det är ju faktiskt en, en sätt att sära då mellan männen och kvinnorna. Någonting som etablissemanget har varit väldigt noga med att påpeka att man absolut inte får göra. Mm, just. Det är väldigt... Och en annan debatt också i, mm. jag tror det var programmet, debatt med riksdagsledamoten folkpartistisk folkpartistiska riksdagsledamoten Fredrik Malm. Där det också var en mycket hård debatt får man lov att säga. Men jag tycker nog att även där var det Jimmy Åkesson som avgick med segen och apropå just Fredrik Malm så var det så att jag hörde ett radioprogram i Sveriges Radio. Jag hörde det via internet nu idag. Då var det Fatima Dubalik, ja, om jag nu har skrivit helt rätt, en muslimsk kvinna som debatterade med Fredrik Malm. Och den här muslimska kvinnan menar alltså att Folkpartiets syn på integrationspolitik är helt i linje med Sverigedemokraternas syn. Och då gav hon tre exempel på det. Sverigedemokraterna säger till exempel att en radikaliseringsprocess pågår från andra och tredje generationens muslimer. Och det menar då den här Fatima att Nyamko Sabuni bekräftade, eller har bekräftat att hon har ju tillsatt en utredning på området där man också slår fast att radikaliseringen är ett faktum. Sverigedemokraterna påstår också att muslimer inte vill anpassa sig till västerländska värderingar. Och det har också Folkpartiet bekräftat genom att man har infört krav på det här med svensk kontrakt och där man ska undervisa muslimer i demokrati och mänskliga rättigheter. Och slutligen också att Sverigedemokraterna säger att muslimer kan kopplas till brott. Och det menar man att det menar då den här Fatima att det har Mauricio Rojas folkpartist också gjort 2005. Där han då säger att muslimer har ett sociokulturellt arv som driver dem till brott. Så att eh, hennes angrepp på Fredrik Malm var alltså att eh, Folkpartiets integrationspolitik är helt i linje med Sverigedemokraternas synsätt. Mm, det är lite intressant att Maruisi Rocha säger där om muslimer hade nämnt en speciell folkgrupp från ett visst land. Då hade han gjort det för helst som folkgrupp garanterat. Ja, jo, det är lite olika. Mm, mm. Sen har den här artikeln också lett till rubriken Naturligtvis gör man jämförelse med nazismen Dagens industri tisdag den 20 oktober SDs retorik liknar nazismens Där är Jan Jerpe, professor i islamologi Som bemöter Sverigedemokraterna Och vi kommer väl att komma in lite mer mm. på de här reaktionerna Efter nästa musikpaus Jag... Nämnde ju att under landsdagarna så var stämningen på topp och den hölls på topp under lörarkvällen när Linus Bylund och Thomas Ringdahl framförde nästa års vallåt för Sverigedemokraterna. Ni kanske kommer ihåg att vi hade en redan 2006 då det var Blåsippans väg. Nu heter vallåten Vi är på gång nu och det är den vi ska höra. Varsågoda! SD, Sverige Demokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det ni hörde var: Vi är på gång nu med Linus Bylunds sång och även Thomas Rindal. Och det var alltså den låt som spelades flera gånger under landsdagarna, de festligheter som fanns i anknytning till dessa. Och det kommer vara vår vallåt inför nästa års allmänna val. Ja, vi har. Inte heller legat på latsidan när det gäller att bemöta all kritik som har slungats mot partiet och mot Jimmy Åkesson. Jimmy Åkesson själv har skrivit i Newsmill, det kan man se på internet. Aftonbladet förvränger min artikel, säger han. Då så säger han det att när Aftonbladet sätter rubriken Muslimerna är vårt största utländska hot till min debattartikel i samma tidning förvränger man helt artikelns budskap. Min debattartikel var på intet sätt ett angrepp på enskilda muslimer. Partiets pressavdelning tog under dagen kontakt med Aftonbladet för att utröna varför rubriksättningen, som alltså bestod av ett antytt citat av mig, blivit missvisande. Aftonbladets förklaring är att de anser sig kunna konstruera citat med den innebörd de själva läser in i sin tolkning av min artikel. Lite längre ner i det här eh, av Jimmy Åkesson så säger han också att givetvis kan människor bli upprörda över min debattartikel. Liksom jag själv kan bli upprörd över till exempel många av de debattartiklar som vilseleder kring och förnekar massinvandringens negativa konsekvenser. Ja, det är ju så sant som det är sagt. Det är ju faktiskt något som vi har blivit fullständigt eh, översköljda av under alla dessa år, alla dessa decennier som massinvandringen har pågått. Man har försökt att förneka, dölja, supa under mattan och så vidare. Han har också skrivit en debattartikel på svt.se. Då så är det Jimmy Åkesson som svarar Fredrik Malm. Han säger då berättigat att ifrågasätta utvecklingen där islam får större inflytande. Han börjar då med att från en population på bara ett par tusen muslimer under 60-talet har vi idag ungefär en halv miljon muslimer i Sverige. Det är en snabb, för att inte säga, radikal demokrat demografisk förändring som ett stora samhällsproblem. Och den kan ni också läsa på Sveriges Televisions hemsida alltså. Eh, han har också publicerat, eller vi, pressavdelningen, har publicerat på vår hemsida, Sverigedemokraterna.se. Åkesson, där han skriver, jag har belägg för mina påståenden. Det är det att... Eh, den här debatten som har kommit att utgå från ett påhittat citat från Aftonbladets sida och partiets pressavdelning har då därför under gårdagen då den 19 oktober eh, tagit kontakt med Aftonbladet för att utreda varför rubriksättningen eh, blev missvisande och det var som jag sa tidigare då att Aftonbladet tycker sig ha rätt att göra så. Aftonbladet och andra medier påstår att min debattartikel utgår från en lång rad lögner. Jag vill tillbakavisa detta. I debatten används också enskilda personer som uttolkare för vilka åsikter som är rätt och fel att ha om islam. Jag finner det befängt att någon ska kunna göra sig till uttolkare för en religion. Däremot har jag förståelse för att etablissemanget förkastar alla mina källor som visar på en bild av islams påverkan på det svenska samhället som etablissemanget inte vill ska komma fram, säger Jimmy Åkesson. Och sen så går han då igenom eh, Aftonbladet 20 punkter med kommentarer eh, från partiet. Och det är alltså alla de här, så att säga, felen som Aftonbladet ansåg att man hade då. Tisdagen den 20 oktober, då var faktiskt första sidan SD-ledarens 10 fel. Och eh, Sverigedemokraterna eh, fanns med på, jag tror det var åtta sidor i Aftonbladet sammanlagt. Och... Eh, då är det ett helt uppslag. Det står fel, fel, fel. Åkesson. Och eh, vissa av de här felen eller överdrifterna som man har eh, konstaterat eller som man menar finns. Det bygger i viss mån på åsikter snarare mm. än fakta. Tolkningar. Heller. Tolkningar, ja precis. Mm. Och, eh, så att det är inte helt korrekt av att Atenbladet. Men det är också lite, ett lite konstigt sätt av Aftonbladet att agera. Att först låter man en person skriva en debattartikel. Mm. Och sen så ska tidningen själv eh, göra ett stort nummer av att eh, kommentera den debattartikeln. <laughs> det, sånt vet jag inte om det har förekommit någonsin tidigare. Det, det är en taktik man använder sig av på den här internationalsocialistiska tidningen Aftonbladet. <laughs> ja, just Men ni kan som sagt gärna läsa alla kommentarer på Sverigedemokraternas hemsida. Mm. Sen har det här kommenterats också av en hel del utomstående och det är inte bara negativt. Nydemokratis för detta partiledare eh, Jan Wachtmeister säger det att Åkesson skrev bara det vi alla tänker. Eh, jag ska inte ta hela den här kommentaren men eh, han skriver i alla fall att jag känner inte Åkesson och inte Sverigedemokrat men jag känner ett av metoder när de olydiga träder fram. Jag tror att de etablerade politikerna är på väg att avslöjas till problemen med den omfattande muslimska invandringen skapades av dem och för förvisso inte av SD eller det svenska folket i allmänhet. Nu kommer det politiska gardet med sitt sista krampaktiga pissgrapp mot verklighetens folk. Hur kan ett sådant begrepp misstänkliggöras? Om ni inte tycker som vi, rödvins vänsterfilurer och flumtryckare, så är ni rasister och ska förbjudas. Det är dags för alla att tänka om. Och han avslutar den här artikeln med att jag kan slå av om att den vanligaste reaktionen i de svenska hemmen på Åkessons artikel är att han vågar säga det som vi alla tänker. Är det någon som sätter emot? Frågar sig Jan Vaktmejster alltså. Mm. Sen finns det också en annan. Mats Dagerlind har skrivit att SD-politik är inte extremism. Det är att bekämpa extremismen. Och det mm. finns också på Newsmill om man vill läsa den. Mm. Oh. Nu, ja, vi har fått reaktioner från uh, våra egna medlemmar faktiskt också. Ja. Jag här. Vi skriver här på st att enskilt avhopp går emot trenden och massiv medlemstillströmning efter debattartikel om islam. Partiet upplever nu ett aldrig tidigare skådat stöd från allmänheten och en massiv medlemstillströmning. Flera större medier har idag gjort en stor sak av att en lokal ST-företrädare i Falkenberg valt att lämna partiet med en till Jim Åkessons debattartikel. Det här publicerades då alltså den 23. Händelsen går dock klart emot den allmänna trenden. Partiet upplever nu aldrig tidigare skådat, skådat stöd från allmänheten och en massiv medlemstillströmning. Sverigedemokraternas partiuppförande Jim som kommenterar... Beträffande personen i Falkenberg och den kritik som framförts mot min debattartikel kan jag bara säga att vi tydligt har redovisat vår, vår, våra källor och bevisat att det finns fog för det påstående som framförs i artikeln. Om man inte klarar av att hantera kritik från media och politiska motståndare och om man anser att kontroversiella sanningar ska undertryckas då passar man inte som företrädare för SD och därför är det bara bra att den här mannen lämnar vår organisation. Detta enskilda fall är dock undantaget som bekräftar regeln. Jag vågar nog säga att jag aldrig under min politiska karriär har upplevt ett så starkt och odelat positivt stöd från både partikamrater och allmänhet. Tusentals personer har ringt och mejlat partiet för att delge sitt stöd och sedan i måndags har över 500 medlemsbeställningar inkommit vilket motsvarar en medlemsökning på cirka 15%. procent. Uppenbarligen finns det ett upp, uppdämt behov hos det svenska folket att fritt få diskutera de här frågorna och jag kommer att fortsätta att ifrågasätta och kritisera det svenska samhällets anpassning till islam, säger Imokesson. Och jag får väl själv faktiskt erkänna att jag blev, jag fick, blev lite förvånad när jag hörde nyheten om det här. Men det var ju som sagt Aftonbladets egna rubriker som, som, mm. som påverkar till det. Den inställningen får man väl säga. Mm. Men om man tittar historiskt sett så får man väl också säga det att om man ska vara lite rättvis här och bedöma de här religionerna så får man väl säga det också att kristendomen som uppstod vid år noll kan man väl säga den spred sig ju då från eh, Palestina och eh, framförallt norrut. Då till de här lite mer utvecklade länderna får man väl säga. Sen när islam uppkom då på 600-talet då fanns ju det här starka riket, romarriket eller resten av det, det alltså östromerska riket som var lite grann som en bromskloss kan man säga då, för, för Mohammeds framgångar. Så att det blir ju lättare att sprida den här religionen söderut istället va? Mm. Och då måste man ju anpassa religionen efter de seder och kulturer som finns i de här länderna som då är kraftigt underutvecklade. Får man väl säga särskilt då i centrala Afrika då. Men även åt persienhållet då under den tiden. Och det är delvis därför också som kanske religioner utvecklas åt olika håll så att säga. För att om man tittar på kristna i. Palestinaområdet så, så, så är vi ganska likt eh, mus, muslimerna men det en väldigt stor skillnad på värderingarna i till exempel Skandinavien mot vad det är kanske i, i Sudan eller Somalia. Mm. Så att eh, en rättvis bedömning är ju att mycket av det här har ju då eh, geopolitiska orsaker får man säga. Mm. Så, så att det är delvis därför vi är väldigt kritiska mot den muslimska invandringen i och med att vi vet att många av de här länderna ligger långt efter. Medan mm. människor som förmodligen då konverterar till islam i Sverige eh, kommer förmodligen då att ha kvar sina, sin grundinställning och sina grundvärderingar. Det är det så. Man byter, byter, ja, religion, man mm, säga. är så. Men det var i alla fall uh, absolut uh, intressant om att vi har fått alltså 500 mm. nya medlemsansökningar sedan den här debattartikeln publicerades och det... Visar på att det är något som har mottagits positivt. Och när det gäller opinionssiffrorna, hur det här kommer att påverka oss i väljaropinionen, det är ju för tidigt att säga. Men faktum är att ytterligare en opinionsundersökning har redovisats under veckan som jag inte nämnde tidigare. Och det var Novus Opinion som gav oss 4,0%. Och det producerades i TV4. Men alla de här undersökningarna vi har nämnt i programmet, det är sånt som gjordes innan artikeln publicerades i Aftonbladet. Sen har Kent Ekeroth skrivit också på Newsmill Sen när blev kritik av en ideologi rasism? Är det någon som på allvar ifrågasätter att den muslimska ideologin har styrt och i de allra flesta fall varit direkt avgörande för samhällen där islam dominerar ser ut? Är det någon som på allvar menar att den religiösa ideologin som är islam inte verkar för att påverka samhället, rättsuppfattning, kvinnors ställning, inställning till vetenskap och kritiskt tänkande, relation till icke-muslimer, vad man ska äta och inte äta, hur familjerätt och arvsrätt ska se ut med mera. Är det någon som på allvar påstår att islam inte reglerar allt från det lilla till det stora, hur stater ska bete sig mot varandra, hur man ska föra krig eller principen av eh, taktisk fred till dess att man är stark nog att eh, återuppta fientligheterna? Jag citerar min partikollega Mattias Karlsson Låt oss ponera att jag imorgon skulle starta ett politiskt parti där det stod inskrivet i principprogrammet att alla som inte tillhör mitt parti är mindre värda och antingen ska underkasta sig mig, betala straffskatt eller dö att de som motsätter sig min lära ska dödas eller torteras att tjuvar ska få sina händer avhuggna att kvinnor ska, underlägsna, ska vara underlägsna män och om de inte tydligt visar undergivenhet så får man slå dem och att när väl mitt principprogram är genomfört så får det aldrig ändras även om 99% av befolkningen skulle vilja det eftersom det är heligt. Ponera vidare att mitt parti snabbt skulle få nära 500 000 anhängare. Att minst 50 000 nya anhängare varje år skulle strömma till från utlandet. Att mina partikamrater skulle föda betydligt fler barn än den övriga befolkningen och att samhället sakta men säkert skulle börja anpassa sig efter våra krav. Skulle det politiskt korrekta etablissemanget i Sverige i ett sådant läge beskylla den som uttryckte oro för denna utveckling för att vara ondskefull, fördomsfull och hatisk? Det är precis vad det handlar om. Sverigedemokraterna som enda parti vågar kritisera denna ideologi som i dess teologi och historia visar att den knappast är förenlig med det samhälle vi vill ha i Sverige. Och Kent Ekeroth fortsätter ytterligare i den här artikeln som alltså finns att läsa på Newsmill. Och på tal om just Ekerot så var det så att han höll ett tal under landsdagarna förra veckan just om islam. Och det här talet sändes också av SVT24. Och det finns att se på SVT Play så att gå in på svt.se och hör talet. Se och hör. Det är ganska lustigt faktiskt för att SVT-kommentatorn påpekade att det finns de som bedömer att det här talet är i närheten av hets mot folkgrupp. Men vi väljer att sända det i alla fall. Och så vidare. Och sen så efter att talet är färdigt så säger samma kommentator det att Sveriges television tar fullständigt avstånd från innehållet i talet men mm. vi tyckte det var viktigt att sända det i alla fall och så vidare. Det är ganska komiskt så att mm. <laughs> lyssna gärna på det där. Precis. Och när det gäller då med Herr så kan man ju säga att justitiekanseln då, enligt SD-grin här då, har eh, inledning i en förundersökning mot aftonladdning av Sveriges fransens debattartikel om islam. Och det skriver då Göteborgsposten mm. Efter min har debattartikel i Aftonbladet Anmälde ett flertal tidning, eh, tidningen då det ansåg att eh, artikeln bröt mot tryckfrihetsbeordningen och hetsade mot folkgrupp. Den åsikten delar emellertid inte justitiekanslen som idag fattade beslut att inte inleda förundersökning. Sen kan jag nämna då att Rickard Jomshoff har ju skrivit en, en, ett, ett inlägg i sin blogg som man kan nå genom stkryrens hemsida. Eh, det vill säga www.stkryren.se. Där skriver han också om islam då som ett hot. Men han skriver också att det är ett hot... Mot det sekulära västerländska samhället. Så att om man eh, ser i det perspektiv, Vi vill ju ha ett utvecklat samhälle. Där vetenskapen kommer i första rummet. Därför vill vi ju inte uppmuntra till att folk ansluter sig till, till religion i första hand. utan vi, och, och, vi vill ju att eh, utbildning och eh, fakta ska gå i första hand. Mm. Eh, och... Eh, Därför kan man ju absolut se tillströmningen av, av så att säga, folk som då är djupt troende är ett hot. Åtminstone mot det sekulära västerländska samhället. Ja, den är en tillbakagång i utvecklingen i mm. många avseenden mm. ehm, Sen andra kommentarer till artikeln Lotta Gröning säger det att Jan Helins förtjänst om SD kommer in i riksdagen. Jan Herin alltså som tog in den här debattartikeln i Aftonbladet. Men hon kommenterade att först vägrar han ta in SDs annonser och får stor medial genomslagskraft för detta. Och sen så tar han då in den här artikeln och det blir stor medial genomslag både för, till fördel för Sverigedemokraterna och för Aftonbladet. Och hon verkar nästan antyda någon slags konspiration där att Aftonbladet har ju fått sälja en massa lösnummer bara. Både av den här artikeln och sen när de också bemötte artikeln. Dagen efter mm. Sen Expressen legenden Ulf Nilsson Han skriver det att Aftonbladets Jan Helin gör vårt land En tjänst Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson har gjort sitt land En tjänst genom att komma ut på banan Och tala om precis vad han tycker om islam Det största hotet sedan nazismen Aftonbladets chefredaktör och ansvarig utgivare Jan Helin har gjort sitt land en tjänst genom att publicera artikeln. Trots att ledande advokater varnar att den kan leda till åtal för hets mot folkgrupp. Precis så långt tror jag alla vettiga människor i landet kan vara överens. Men sen blir det svårare. Och Ulf Nilsson han minns då hur det såg ut på 90-talet. De hade ju i Expressen en löpsedel med rubriken Kör ut dem. Och sen så kom det en, nästa dag en hel omvändning. Attackerna mot detta hade då tvingat fram en löpsedel som sa ta hand om dem. Och mm. sen så ja, han berättar en hel del om hur det har sett ut. och eh, Ja, det är en mycket intressant artikel. Läs den gärna på Newsmail i alla fall. Det är alltså Ulf Nilsson- Expressen. Mm. Vi får väl nästan eh, ge Jan Helin hel hel hel här eh, den titten då vår bästa eh, eh bästa medlems eh, alltså arbetare kan man väl säga eller ja just det väl ja, ja. precis jo eh, Mona Sahlin har haft den titeln tidigare ja. sen i Dalademokraten där stod det att eh, Sverigedemokraterna har gjort bort sig det är Robert Sundberg som har skrivit det och eh, sen så har Mikhailov i Norrköpings tidningar skrivit djävulskt skickligt av Åkesson så det är väldigt mycket olika kommentarer. Vissa tycker att vi är skickliga, vissa tycker att vi har gjort bort oss. Fredrik Malm skriver att Åkessons raseriattacker attacker mot islam saknar verklighetsförankring. Det är klart att han tycker det. Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, där står det svenska medier leker på Sverigedemokraternas villkor. Och där står det då att Jimmy Åkesson måste vara världens lyckligaste politiker idag. Det är tydligt att Sverigedemokraternas ordförande Jimmy Åkesson försöker kopiera Gert Wilders, ledare för det islamfientliga holländska partiet PVV, Parti för frihet. Och det är lika uppenbart att svenska medier går Precis i samma fälla som de holländska har gjort. Svenska Dagbladet gav Åkesson en första sida, en ledare och ett heluppslag. I DN samma dag gick Jan Järpe, Henrik Brors och Maria Fotenius till attack. Uppmärksamheten är ovärderlig för Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson. Flodvågen av anklagelser befäster bilden av en hårt arbetande partiledare som ensam slåss mot hela det politiska och mediala Sverige, skriver Roland Söderveld I Dagens Nyheter alltså. Och kan ja, ni får gärna gå in och läsa den artikeln. Den är klart läsvärd den också. Och sen så finns det då de som skriver så här. Ulf Bjäreld, statsvetaren, som säger att SDs förflutna finns kvar. Sverigedemokraterna försöker kasta av sig sitt främlingsfientliga och rasistiska ok. Men den uppmärksammade debattartikeln i Aftonbladet visar enligt statsvetaren Ulf Bjäreld att partiets högerextremistiska förflutna mm. fortfarande finns kvar. Och så blir han då intervjuad och tillfrågad vilka paralleller kan man dra till de främlingsfientliga Dansk Folkeparti och Norska Främskrittspartiet. Och ja, både i Danmark och Norge har partierna bildats på det borgerliga mittfältet, mer som ny demokrati i Sverige på 90-talet. Sverigedemokraterna har ett högerextremistiskt förflutet och så vidare. E, ja, Och så frågan då hur bör riksdagspartierna bemöta Sverigedemokraterna i debatten? Det finns tre strategiska regler som de etablerade partierna bör följa. De ska inte ta över agendan, det vill säga vi Sverigedemokrater ska inte göra det. Man ska inte tala om främlingsfientlighet i hopp om att vinna diskussionen. Ju mer man hakar på desto bättre är det för Sverigedemokraterna. Två, de etablerade partierna ska inte bråka inbördes om hur de ska förhålla sig till Sverigedemokraterna. Tre, de ska inte bilda koalition för att hålla SD utanför. Det förstärker bara bilden av martyrskap. Och det är ju intressant för att det är väl nästan lite grann precis vad som håller på att hända. Det har ju de senaste dagarna varit i rubrikerna i media att Reinfeldt, statsminister Fredrik Reinfeldt, säger det att han hellre avgår än får stöd av Sverigedemokraterna. Och så har de borgerliga sagt att de gärna skulle vilja ta till sig Miljöpartiet istället om det skulle behövas för att bilda majoritet. Och Miljöpartiet ska tydligen också ha öppnat för den här alliansen. Så att eh, den här väldigt viktiga strategiska regeln som statsvetaren Ulf helt tycker att eh, etableringen ska följa, den följer de inte. Nej. Och ju mer de avviker från det, desto bättre för Sverigedemokraterna. Mm. Mm. Sen vet jag att det fanns en sån här så kallad poll som heter på, eh, på Astonbladets hemsida, där man kunde då välja vilken regeringsbildning vill du helst se efter valet. Och då fanns det jag tror att fem alternativ där. Och samtliga var då exkluderande Sverigedemokraterna. De utgår ifrån att på den här tidningen så utgår man ifrån att läsarna då inte alls vill se Sverigedemokraterna i Nej. riksdagen. Mm. Så att, ja, det är väldigt lustigt. Så att det är en hel metod som man använder på den där internationalsocialistiska tidningen. Ja, precis. Mm. Ja, dessvärre så börjar det här programmet lida mot sitt slut. Det kommer mm. att finnas åtskilligt mer att kommentera om de här ämnena i kommande program. Men eh, ni som vill kontakta partiet får gärna höra av er till Sverigedemokraterna, box 20085- 104 60 Stockholm och ni kan också ringa 08 50 00 00 50 till partikansliet. Besök gärna våra hemsidor också www.sverigedemokraterna.se och för all del www.radiosd.se. Där finns de senaste tre åren av radioprogram utlagda på nätet. Ja, vi ska avsluta med att lyssna på 2006 års vallåt. Vi hörde ju i halvtid den vallåt som vi, kommer att, som vi har lanserat nu och som kommer att vara den vi spelar i nästa års allmänna val. Men vilken tycker ni är bäst egentligen? Ja, ni kan döma själva. Ha det så bra till nästa vecka. Lyssna gärna på oss igen då. Mm. Ha det bra, vi hörs igen. Hejdå. Hej då.